لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله ونصلي ونسلم على هذا النبي الكريم سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمع أما بعد ayuhal mu'minun ittaqullah. Wasiikum wa iyaya bi taqwallah faqad faza almuttaqun. Muslimin dan muslimat, mudah-mudahan di rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam sebuah hadis riwayat daripada Abi Humayd Abdul Rahman bin Sa'id Al-Sa'idi radiyallahu anhu katada istahamal nabi sallallahu alaihi wa sallam rajulan minal azri yuqalu laku binul lutaibiyah ala sadaqah falamma qadimah قال هذا لكم وهذا أهدي إلي فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم أما دعا فإني أستعمل الرجل منكم على العمل مما ولاني الله فيأتي فيقول هذا لكم وهذا هدية أهديت لي أفلا جلس في بيت أبيه أو أمه حتى تأتيه هديته إن كان صادقا والله لا يأخذ أحد منكم شيئا بغير حقه إلا لقي الله يحمله يوم القيامة فلأعرف أن أحد منكم لقي الله يحمل بعيرا له رعا أو بقرة لها خوار أو شاكا فيعر ثم رفع يديه حتى رؤيا بياض إبهي فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم هل بلغت او كما قال حديث صحيح متفق عليه seorang sahabat yang bernama عبد الرحمن بن سعيد السعيدي Ataupun lebih dikenali dengan panggilan Abi Khumai. radhiyallahu anhu, dia menceritakan. Kata dia Nabi SAW telah mengangkat seorang laki-laki daripada suku Al-Azdi. Untuk menjadi pemutih zakat. Nabi SAW telah pilih satu orang laki-laki. Dia ni daripada suku Al-Azdi. Dia dikenali dengan nama ibnu Al-Lutaibiyah. Nabi lantik dia untuk ikuti zakat. Falamma qadima, bila dia ikuti zakat, dah dapat duit zakat, dia mai jumpa Nabi SAW. kata bila dia mai depan nabi dia kata hazalakum wahaza uhdiya ilayya dia kata ni duit zakat yang aku kutip bagi ke nabi hak ni dia kata orang bagi hadiah kat aku hasil kutipan dia tu dia oleh mai ke depan nabi sebahagian dia bagi ke nabi dia kata ini adalah duit zakat yang aku kutip manakala hak ni sikit ni ini orang hadiahkan kat faqoma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nabi bila dengar dengar macam tu nabi bakit berdiri atas mimbar fa hamidallah wa afna nabi bertahmid dan memuji Allah subhanahu wa taala nabi itu sunnah dia bila nabi nak mula bercakap dia akan mula dengan alhamdulillah wa bihi nasta'in tu semua tu bukan orang saja sebut tapi itu ikut sunnah nabi Allahumma alaihi Nabi nak mau mengajakkan dia akan mula dengan memuji Allah Subhanahu wa taala. Summa qala kemudian Nabi bersabda Nabi kata amma ba fa inni ast'amilu rajul minkum amal mimma walla lil Nabi kata sesungguhnya aku telah lantik aku telah bagi satu orang lelaki laki untuk buat kerja Kerja yang Allah suruh aku buat Nabi kata Allah suruh Nabi ambil zakat Daripada orang kaya Duit tu bagi kepada orang miskin Itu kerja Allah suruh Nabi buat Kerana ramai orang Islam Nabi tak sebuat Maka Nabi lantik orang lain Untuk tolong kotik zakat Bagi pihak Nabi Nabi kata sesungguhnya Aku pilih satu orang yang aku percaya Untuk kerja kotik zakat Sedangkan kerja, kumut zakat ni kerja, Allah suruh aku buat. Fayakti, fayakul. Dia ni pergi buat kerja, hakku suruh. Lepas tu dia balik main dekat aku, dia kata dekat aku. Hazalakum, wahaza hadiyatun uhdiyatli. Dia balik main duit zakat, dia kata kat aku, hak ni zakat hakku kutip. Hak ni, orang bagi kat aku. Orang hadiah aku. Nabi kata afala janasu fi bayti abi au ummi hatta ta'diyah hadiyata in kana sadiqah Nabi kata betul betul lah aku nak tanya Kalaulah dia ni duk di rumah pak dia dia ni duk di rumah mak dia ada ke orang nak bagi hadiah kat dia Nabi kata, aku nak tanya kamu ni, dia ni ni, yang aku lantik dia suruh kutik zakat ni, tiba-tiba dia uang balik my duit, sebahagian dia bagi dekat aku, dia kata ni duit zakat, nak sebahagian dia kata orang bagi ke dia. Aku nak tanya kamu semua, kalau dia ni tak jadi pengutik zakat, agak-agak adakah orang saja nak bagi hadiah kat dia? Tentu jawab dia, dah. Habis yang orang bagi hadiah kat dia, pasal apa? Pasal dia kerja kutik zakat, orang bagi ke dia. Dia menerima pemberian itu kerana jawatan dia. Maka itu syubhat. Agak-agak dia ni, kalau dia mai kedai makan, orang nak bagi dia makan peri kadang? Tak. Habis pasal apa bila dia mai, orang kandut bagi dia makan peri? Pasal dia penguatkuasa orang kuatnya. Dia diberi makan peri tu kerana dia penguat puasa, kerana jawatan dia. Maka apa hak dia makan itu syubhat. Kalau tidak haram segalipun syubhat. Kerana kalau tidak kerana jawatan itu syafa nak belanja dia makan. Nabi sallallahu alaihi wasallam tanya macam tu. Nabi kata wallahi la ya'khudhu ahadun minkum shay'an bighairi haqqi illa laqiya Allah yahmiluhu yawmal qiyamah. Nabi kata demi Allah. Tak ada satu orang manusia yang ambil satu benda dengan jalan yang tak betul melainkan di hari kiamat itu dia mengada Allah Subhanahu wa taala dan dalam keadaan dia duk galas benda yang dia ambil masa di atas dunia dulu dengan jalan tak betul. Tidak ada manusia yang di dalam dunia ni dia makan ataupun dia ambil satu benda dengan cara tak betul. Melainkan di hari akhirat itu, benda yang dia dapat di atas dunia dengan cara tak betul itu akan duduk galah di belakang dia ni. Duduk gagah di atas belakang dia. فَلَا أَعْرِفَنَّ أَحَدٌ مِنْكُمْ لَقِيَ اللَّهِ يَحْمِلُ بَعِيرًا لَهُ رُعَىٰ أَوْ بَقَرَةً لَهَا خُوَارْ أَوْ شَاتً تَيْحَىٰ Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, aku tak akan kenai orang-orang ni semua di hari kiamat esok. Sekiranya dia mai mengada Allah Subhanahu wa taala sedangkan atas belakang dia ada unta dok raga nas. Nabi kata aku tidak akan kenai orang ni di hari kiamat esok. Aku tak akan mengaku dia ni umat aku di hari kiamat esok kalau dia mai mengada aku atas belakang dia ada lembu dok raga nas. Aku tidak akan kenai dia ni di hari kiamat esok kalau sekiranya dia mai mengada Allah Subhanahu Wa Ta'ala dalam keadaan syaitan, kambing dok raga atas belakang dia. Dulu, dulu bagi unta, bagi lembu, bagi kambing. Lai bagi perancangaga. Dia mai mengada Allah Subhanahu Wa Ta'ala perancangaga atas belakang dia. Nabi kata aku tak kenai orang macam ni, Nabi kata. Summa rafa'a yadai Hatta ruia ya bayabu iba bayi Nabi saw tahu angkat tangan dia, minta doa kepada Allah subhanahu wa taala sehingga nampak putih ketiak Nabi saw. Nabi angkat tangan kata-dekat tuhan, Allahumma hal benda ya Allah, tidakkah aku sudah sampaikan benda ini? Nabi kata, ya Allah, aku hamba dah kat depan. Kalau dia buat juga, aku tidak bertanggungjawab atas perbuatan salah yang dia buat. Hadis itu, hadis sahih. Muttafaqun alaih. Muslimin dan muslima yang di Allah sekalian, kita ingat-ingat balik. Kita semua kerja. Tentuan hmm? kita ada-ada atas masjid ini semua kerja. Sama ada masih kerja ataupun dulu kita kerja dah, dah, dah pencenda. Ataupun kita baru hari ini hari pertama kita masuk kerja Pokok pangkalnya kita semua kerja Sama ada kita kerja dengan kerajaan Ataupun kita kerja swasta Yang kerja swasta juga ada duk-jolok duit Dekat orang-orang kerajaan dan sebagainya Ataupun kita kerja dengan kerajaan Duduk terima envelope- envelope yang tidak menang sabar. Kita terima Maka sedia untuk menghadapi saat Nabi SAW tak kenai kita di sana esok Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian di dalam sebuah hadis lain riwayat dari bada Aisha radhiyallahu anha, An Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Khal, man zulma qida shibr min al-ah, tuwqahu min sabi aradhii, atau" "Kama khal, hadis sahih, mutabatun عليه. Aisha radhiyallahu anha berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Nabi kata bagang siapa zalim sekadar sejengkai daripada tanah. Bagang siapa buat zalim, dia ambil tanah orang walaupun sejengkai. Tanah tu hak orang tapi dengan jalan tipu dapat ke dia. Tanah tu hak orang dengan jalan zalim dia ubah bagi jadi hak orang lain. Bagang siapa buat zalim walaupun melibatkan sejengkai tanah. Nabi kata, min sabai arabi. Di hari kiamat esok akan dikalungkan kepada dia tujuh latih bumi ke tempoh dia. Muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah sekalian, kita kena ingat satu, kita buat jahat tak lupa. Mungkin kita terlepas atas dunia. Tapi kita, kita kena ingat di hari akhirat dia ada satu lagi mahkamah. Mahkamah Allah subhanahu wa ta'ala. Tak ada manusia boleh lepas daripada di di mahkamah Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam sebuah hadis lain, riwayat daripada Abi Musa radhiyallahu anhu. Kata dia, Kala Rasulullah Sallallahu s.a.w. Inna Allah yumli lil zalim. فإذا أخذه لم يفلح، فإذا أخذه لم يفلحه. ثم قرأ النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة، إن أخذه أليم شديد. أو كما قال متفق عليه. Abu Musa radhiyallahu anhu berkata, Nabi shallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi kata, Inna Allah yumli lil zalim. Sesungguhnya Allah subhanahu wa taala kadang-kadang dia sengaja bagi tangguh kepada orang zalim. Nabi kata, Sesungguhnya Allah subhanahu wa taala kadang-kadang yumli lil zalim. Dia saja bagi time bagi tangguh kepada orang yang zalim. Zalim tapi tak kena apa. Jangankan nak kena bala, nak kena musibah, nak kena ujian teruk. Demam pun tak kena pada dia jahat. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala yumli liz zalim. Kadang-kadang Allah bagi tangguh kepada orang zalim. Tapi ingat Nabi kata, fa iza akhazahu Apabila Allah subhanahu wa ta'ala ambil tindakan Tak ada seorang orang boleh lepas daripada tindakannya Allah bagi masa Dengan harapan mudah-mudahan orang akan buat zalim Dia sudah bertobat kepada Allah Tapi ada manusia dia buat zalim Allah tidak ambil tindakan ke dia Dia kata dia betul Dia buat zalim Allah biar dia Dia rasa dia betul Maka orang yang macam ni kena ingat apabila Allah ambil tindakan dekat dia lam yuflithu maka Allah tidak akan lepah dia lari daripada tindakan yang Tuhan nak bagi kepada dia. Summa qaraa ah. kemudian Nabi baca sepotong ayat Quran wa kadzalika akhzu rabbika idza akhazal inna akhzaqu alimun shadid. Sadaqallahu Kemudian Nabi SAW baca sepotong ayat Quran, maksud dia demikianlah. Apabila Tuhan kamu mengambil tindakan, menjatuhkan hukum terhadap sesebuah negeri yang orang-orangnya buat zalim. Sesungguhnya hukuman Tuhan itu sangatlah pedih dan sangatlah keras. Muslimin dan Muslimain, Allah Muslimain Saya pesan diri saya dan saya pesan kepada tuan-tuan semua Jangan sekali-kali kita langgar hukum Allah Melanggar hukum Allah Bermakna kita memilih untuk tidak selamat Di hari ini, tak ada siapa boleh selamat kita Melengkar Allah SWT Tak usah langgar hukum Allah Kerana kita pasti tidak mampu Untuk nak menanggung derah yang Allah subhanahu wa ta'ala nak kenalkan kepada kita akibat daripada langkah hukumnya Menyedari yang kita ni makhluk lemah maka jangan cari susah dengan Allah subhanahu wa ta'ala kerana menyesai pada hari itu adalah menyesai yang tidak membawa sebarang guna mudah-mudahan mukaddimah itu memberi manfaat kepada kita semua insyaAllah kita menggunakan Bahrul mazi jilid tujuh belas belum tu pengumuman, ha? proton KT7006, lampu tak tutup. KT7006, lampu tak tutup. Tolong di tutup. Muka surat 161. Muka surat 161. Kita masuk satu bab baru, kata dia bab, Maha jaa'a fi man yuharramu alanna itu itubak yang datang pada menyatakan orang yang diharamkan dia. Ia dijauhkan dia daripada api neraka. Tajuk malam ni dia nak cerita kepada kita siapa di kalangan manusia yang ramai-ramai ini -ramai yang Tuhan akan jauhkan dia daripada masuk neraka. Ketahuilah saudaraku perangai yang baik itu menjauhkan diri daripada neraka dan jauh neraka daripada dia orang yang nak lepah daripada neraka ni orang baik akhlaknya baik tingkah lakunya baik hatinya baik orang baik lepah daripada neraka dan perangai jahat itu menghampirkan diri kepada neraka Ini tuan-tuan, benda ni common benda yang common, benda yang semua orang pun tahu jahat, memang tempat dia neraka baik, memang Tuhan balas syurga semua oh. orang pun tahu tapi masalahnya orang tak tahu ni suka buat jahat. ni masalah. Semua orang tahu bangkit tengah malam, semayang malam tu baik. Tapi orang-orang yang dok bangkit semayang malam. ni masalah kita. Maka malam ni lagi sekali dia nak habat kat kita. Kita jadi orang baik, kita dekat dengan syurga. Kita jadi orang jahat, kita dekat dengan neraka. Maka apabila berkehendak jauh dirimu daripada neraka, maulah bercampur gaul dengan orang-orang itu dengan baik perangai. Kalau kita teringin satu hari esok, syurga itu menjadi tempat kita. Kalau kita ni mau satu hari esok, kita ni lepas daripada azab neraka. Dia kata satu aja, jaga waktu bergaul dengan orang ramai ni, perangai mesti baik. Jangan pemarah. Jangan bengkeng. Jangan congkak. Congkak ni sombong. Sombong. Something tak boleh kata. Jadi masalah tadi. Okay. Jangan pemarah. Jangan bengkeng. Jangan congkak. Jangan sombong. Jangan kasar laku. Jangan langgar. Jangan bercakap kerah. Sebaliknya hendaklah suka duduk dengan orang-orang fakir -orang miskin. Dia kata. Kalau teringin satu hari esok, kita dapat masuk surga. Kalau teringin nak masuk surga, nyanyi semua. Perangai-perangai tak elok ni semua kena buang jauh-jauh. Perangai panas barang, cepat marah, bengkiang, korongos ni semua ni kena buang. Dia kata bahkan mau ada dekat kita ni suka duduk dengan orang-orang pakir dan orang-orang miskin. Maksudnya buang sombong tu sehingga boleh duduk dengan orang susah. Tidak besar diri kepada orang-orang. Dan ada menaruh belah kesian kepada orang yang ba'af. Kena kesian. Bila tengok orang-orang yang ba'af, yang lemah, muadah dalam diri ni rasa kesian. Tengok ni orang Islam di Palestin ni kena hari-hari. Tengok orang Iraq, apa dah jadi ke mereka ni. Kita tengok kesian. depannya ni ba'af. Mustabah hafim. Mereka ini golongan-golongan yang ba'af. Lemah. Mati mereka ni mata manusia tengok macam mati kata walaupun kita harap mudah-mudahan mati mereka syahid di sisi Allah tapi ba'af, mustabah azim ini golongan lemak, tak boleh nak buat apa dengan kezaliman yang menimpa dan bermanah-manah mesra dengan mereka dan tidak kelah kepada. Kalau nak selamat di hari akhirat esok jangan ada sifat-sifat tak -sifat elok ni bagi ada sifat-sifat elok dalam diri kita dan tidak umpat mengumpat tidak berkata dengan orang itu barang yang menyukakan hatinya dan berkata dengan orang itu barang yang menyukakan hatinya kita tahu orang tu suka apa kita cakap bagi dia rasa suka hati dengan kita dan senang dan mudah kira bicara dengan orang. Tidak menanggung ke atas orang lain perkara payah dan ambil kepada sendiri perkara senang. Jangan kita ni piduk atong hak susah bagi korang, hak senang ambil kat kita. Itu perangai tak elok. Bahkan maulah akasnya. Kalau boleh, biarlah sebaliknya. Kalau boleh biar hak susah tu kita buat, hak senang kita bagi dia buat. Kalau boleh macam tu ataupun payah, sama payah ataupun senang, sama senang, hak payah jom kita pakat-pakat buat, hak senang pun kita pakat-pakat buat, pakat-pakat rasa berlata cakap manusia ni tak macam tu manusia ni bila nak atur kerja, ini jawatan kuasa ni nampak berat, kita bagi dia tu, dia nak dia nak kawal ataupun dalam bahasa kasangnya dia kata dia nak pedajik orang kan, saja, saja bagi, bagi. Hak senang, ada kata ni bagi mereka aku. Islam tak mau macam tu. Islam kira hak susah tu patut kita ambil, hak senang bagi ke dia. Dia tengok hak susah kita ambil, dia dia rasa dia perlu menghormati kita. Kita yang doa tuan kerja, kita boleh bagi ke dia hak susah, tapi kita ambil ke kita hak susah. Dia hormat kita. Maka siapa berperangai yang demikian itu maka itulah orang yang jauh neraka daripadanya ataupun dijauhkan dia daripada api neraka. Siapa yang tak ingat nak buat nahi orang maka dia jauh daripada api neraka. Sebagaimana tersebut di adalah hadis yang dikeluarkan oleh Imam al tirmizi An Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ala ukhbirukum biman yuharramu 'alan nar aw biman tuharramu 'alayhin nar tuharramu 'ala kulli qarib hayyin layyin sahilin bi riwayah ka so nabi sallallahu nama dia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu katanya telah bersabda nabi sallallahu alaihi wasallam maukah sekalian kamu aku khabarkan dengan orang yang dijauhkan dia daripada api neraka Nabi tanya sahabatnya. Nabi kata apa mau tak aku nak cerita dekat apa orang yang esok dia jauh daripada api neraka ataupun orang yang dijauhkan neraka daripada dia apa mau tak aku nak beritahu ke apa orang yang neraka akan jauh daripada dia maknanya dia tak kena neraka Iaitu dijauhkan neraka daripada tiap-tiap orang yang berhampiran dengan orang-orang dengan baiknya. Orang yang akan jauh daripada neraka, yang pertama adalah orang yang mudah didekati. Itu maksudnya. Orang mudah nak dekat dengan dia. Lagi mudah, lagi lembut, lagi senang kira bicara dengan dia. Dia ni satu orang yang semua orang kata mudah kalau dia dia main jadi bos kita dia jadi head di paman kita dia jadi ketua kita anak buah ni senang dengan dia dia mudah faham masalah orang ni ni jadi ketua jabatan bagi susah orang main satu orang jumpa dia kata tuan saya minta cuti anak saya sakit kuat dia balik ke kondol dia kata siapa yang tak sakit dalam dunia ni Ha ilaha illallah ketua apa macam tu ambah Allah ni tak pernah pernah minta cuti tu lah sekali baru bimbing minta cuti dia pergi jawab macam tu siapa yang tak sakit dalam dunia ni nama kata manusia semua sakit ni kalau hang tak main kerja siapa nak buat kerja dia cakap macam tu susahlah orang nak dekat dengan dia tuan saya minta cuti sari pasal apa ni mak saya nak pergi Mekah saya nak kena pergi hantar dia Adik-adik orang lain tak boleh hentak. Awak kalau hentak-hentak nak jadi ilgung mana? Dah <tuh> jadi bos ni sedap ke dia lah nak kata apa pun. Tapi ingat Allah Subhanahu SWT ta tak suka orang pulangnya macam tu. Allah tak suka. Buat kau kita piduk-pilih perangai yang boleh menyebabkan Allah tak suka ke kita? Ini Islam. Maka Islam bagi pendidikan dekat kita. Islam ajak kita. Jangan jadi orang macam ni. Kata Tirmizi, ini hadis Hassan lagi dari. Tajuk baru, dia kata, Bap, Man kana fi hajati ahli, Fa uqimati salah. Iaitu, Bap pada menyatakan hadis, Yang membicarakan orang, Yang adalah, ia menguruskan hajat ahlinya. Maka, diri akan sembahyang. Oh ni, ni pula satu tajuk, dia nak cerita, Kita ni, kalau jadi suami, Jadilah suami yang membantu, Urusan rumah tangga tu maksud dia Hajat ahlinya Kalau jadi suami Jadilah suami yang membantu Urusan rumah tangga Dan Membantu urusan rumah tangga Tidak menyebabkan tinggal ismayan Kata dia ketahui lah Orang yang beradab Lagi bagus perangai itu Tidak ia membesar diri Tu nombor satu Dia kata orang akhlak baik ni Besar diri tak ada kepada dia Besak diri tak ada pada dia. Ni orang perangai baik. Tentang di Pulau Pinang. Hospital besar Pulau Pinang tu ada seorang. Ha? Pakar bedah jantung. Ketua Jabatan bedah jantung. Hospital Pulau Pinang. Kalau dia main kuliah mengaji kita ni tuan, -tuan tak kenai dia pakar bedah jantung. Tak kenai. Luar ni JUSA. Dalam pentadbiran kerajaan dia ni pangkat JUSA orangnya hamben rendah diri Allahu Akbar malu kalau siapa kenai kata dia ni pakar doktor pakar bedah jantung malu ke dia habis kerja petang ni tak balik rumah lagi main masjid mengaji dulu habis mengaji semua baru balik ke rumah tolong orang ni tak ada orang yang masuk wad masuk wad kerana jantung ni duduk bawah tangan dia tak ada orang yang tak rasa segan kat dia bukan orang Islam kita ni orang bukan Islam pun kalau jadi patient dia segan kat dia eh kalau dia nak sombong boleh sangat dah kalau dia nak sombong boleh sangat dah tapi dia pilih untuk tak sombong dapat tawaran daripada hospital swasta panggil dia may join dengan hospital swasta di Penang tu berapa banyak hospital swasta dia ada pakar bedah jantung ni Allahuakbar mana hospital yang tak mak offer ni berkali-kali dok offer dekat dia nak panggil dia nak suruh dia main jadi pakar bedah di tempat dia apa offer dengan gaji yang cukup lumayan berganda-ganda daripada gaji dia dapat lah ni dia tak pergi dia tanya dia pasal apa yang doktor tak pergi tak apalah dia tak mungkin belum sampai masa ada dia tak eh kata masalah dah tadi. Lah, tumpang orang duk panggil ni masalah dia lah. dia habang tuai terang dia kata buka kostak dia kata sakit jantung ni orang kata sakit orang kaya dia kata. tapi hak duk kena sakit jantung ni bukan semua orang kaya hak duk kena ni kadang-kadang hak duk tarik beca pun kena kadang-kadang macam-macam lah orang susah kena dia kata jadi tempat saya ni dia kata ni tempat saya duduklah lah ni, ni saya selain dia daripada bedah jantung saya jadi konsultan orang main bincang diagnose apa sakit dia apa semua gitu gini saya tentukan berapa charge yang nak kena kepada pembedahan dia saya tak harap lagi lah setakat ni dia kata kalau orang lain duduk tahkah dia charge tinggi tak mampulah orang-orang susah ni bayar tak apalah ustaz dia kata setakat ni Rezeki Tuhan bagi ke saya Isteri pun doktor juga Sean isteri doktor Dia kata cukup Makan dah cukup lah Anak-anak pun cukup Makan cukup lah Kita dengar jawapan dia Malu Malu kita kan? Macam tu punya tinggi pendidikan Berpeluang untuk nak cari kesenangan Bila-bila masa Memilih untuk nak hidup Cakap macam tu Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah SWT Besar diri tak ada tak ada besar diri dan tiada sombong kelakuan dan tiada sombong cakap boleh jaga hak ni kita orang yang baik orang tak sombong kelakuan pun orang tak nampak sombong cakap pun orang tak nampak sombong dan tiada ia memandang derjat dan rupanya dan namanya hak ni semua dia tak pandang Walaupun pangkat besar, walaupun dia ni dari segi terjatnya tinggi, walaupun dia ni dari segi nama dalam masyarakatnya hebat dan sebagainya, dia anggap yang ni semua dunia aja. Akhirat esok pergi jadi sama dengan orang lain je. Tak ada apa. Allah subhanahu wa ta'ala nak tengok taqwa aja ada tak ada dalam diri di sana esok. Apabila bercampur gaul ia dengan orang yang di bawah perintahnya Dan dengan anak isterinya Maka tiadalah ia bersenang diri Dengan memperkulikan semua yang di bawah perintahnya Sedangkan dia berdiam diri Menyuruh dan memberi isyarat saja Oh, Ni, ni orang baik Waktu bergui dengan orang bawah ni Dia tak cakap pinggang Duduk tengok kok jauh Duduk tunjuk sana Tunjuk sini Seru buat dah mana tangan dia buat, dia buat. Dia buat orang untuk tengok orang malu Allah. Contohnya, Nabi hijrah daripada Mekah ke Madinah. Sampai-sampai di Madinah, Nabi perintah suruh buat masjid dulu. Bila Nabi suruh buat masjid, bukan Nabi berehat. Bila Nabi suruh buat masjid, Nabi pergi angkat batu. Angkat batu besar ni, nak main bubur, nak buat peringgaan masjid ni. Nabi ambil pula batu hak besar sekali. Nabi bawa ni terhoyoh hayang Sahabat semua pakai mail dekat Nabi Bergebut nak ambil batu tu Sahabat kata Ya Rasulullah Kamu pi rehat Kami boleh buat benda ni Nabi kata apa? Sudah batu ada banyak lagi Nabi kata Ini dah aku bawa ni dah banyak lagi Tuan-tuan Ini yang dikatakan lisanul hal Lisanul hal keadaan Nabi tu dah cukup untuk nak berkata-kata kepada orang betapa Nabi ni satu orang yang mulia takkan tu riau, jengkah, jerit suruh orang buat yang tu, yang ni kita ni hak bos, ni pibat anak buah ni tak boleh duduk dah muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah padahalnya semua orang masing-masing ada kerjanya kita nak perintah orang suruh orang yang tu, yang ni semua orang sibuk semua orang ada kerja semua orang sibuk semua orang ada benda nak buat bukan semua orang duk rehat maka menyedari benda itu pakak pakat, -pakat buat maka dia kata yang demikian itu menjadikan tidak senang hati dan tidak suka orang yang di bawah perintah dan ahli-ahli yang di dalam rumah kalau kita memerintah tangan orang tak suka kat kita orang tak suka kat kita kalau kita di pejabat memerintah anak buah tak suka kat kita depan kita dia dengar beralih dia buat tangannya tu dia kena pergi lah. habis kita hormat ni bukan boleh minta orang hormat tak boleh, orang sendiri rasa nak hormat baru orang hormat kita tak nak minta bagi berdiri tuan-tuan dan perempuan minta ke tuan-tuan tolong hormat saya dia berkata gila tak payah minta kita tu sendiri orang tengok orang tahu dia ni patut tak patut dihormati Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Apabila sentiasa diperbuat yang demikian itu. Kalau kita sentiasa diperkuli orang, orang benci kita. Bukan kata di tempat kerja, di rumah pun kalau kita jenis macam tu, Isteri pun lemah dengan kita, anak-anak pun fedak dengan kita. Dan menjadi kerah dan menjadi kasab dalam pergaulan. Akhirnya, keadaan dalam rumah tangga menjadi tegang. Tegang. Terpaksa. Buat apa pun terpaksa. Terpaksa ni tuan-tuan buat tak cantik. Tapi kalau masing-masing rasa dia perlu buat, cantik. Akhir ni keadaan dia. Dan ada pun orang yang baik hati dan bagus dalam pergaulan itu, apabila bergaul ia di dalam orang yang di bawah perintahnya dan anak isterinya, maka tidaklah dia berkelah dan berkasak dengan mereka itu. Melainkan pada tempat-tempatnya sahaja. Oh, bukan kata, sampai anak boleh mehiduk latar metek kepala dah. Dia ada tempat-tempat dia, kita perlu tegas. Tetapi ada waktu dan ada ketikanya, kita kena berlembut dengan mereka. Begitu. Dan tidak menanti mereka itu buat sebarang kerja yang patut tidak payah menanti mereka itu. Kita, hak mana boleh buat kita buat. Terusah duduk nanti orang buat bagi ke kita. Di balik-balik kerja itu, keluar saya tutup pintu kata dom kata turis masuklah rumah. Numpet kerja pun kena main don main bit. Oh, besar tu orang. Dah ada orang gaji Indonesia seorang. Kenapa? balik kerja, beg tu bukan tak boleh, dah sampai dah berhenti reta buka, ambil beg, bawa masuk lalu bukan tak boleh, tak ambil tunggu orang gaji, main ambil tunjuk besar sangat betul lah kawan ni tentu dia ambil lah, dah kita seterusnya dia ambil, kita tak bayar gaji dia pula dia tentu lah main ambil, tapi benda hak boleh buat, buat lah tak payah tunggu orang saya berasa lagu nak minum ayam payahkah nak bangkit berjalan pergi ke dapur buka peti air ambil ayam tuang dan gelas minum takkan payah kot tu pun keyau tu daripada ruang tamu yang bacoh ni orang yang sekuas ni <tong> daripada dapur ni tanda tuan macam ni tak minta nanti pagi buat apalah tidur tunjuk macam tu dah bahkan dengan segeranya awak kerjakan dan perbuat akan dia apa yang patut dibuat dengan sendirinya hak mana boleh buat kita buat hak mana boleh buat kita buat ni balik masjid tu balik pun terlewat je pergi nasib pun daripada tak dah Allah pijaduk sendiri dah apa salahnya kan balik-balik tu -balik tengok bunyi tendang bangku di depan dah kerumus apa aku tak tahu tendang bangku pumpang-pumpang kalut daripada kelompok awaknya nasib mana nasib mana tidak tahu dah aku balik time ni. Oh, wait, it... tak. Tentu percaya dah ada orang macam tu ada. Jaga ha, Jangan du ingat kata tak ada. Ada orang macam tu ada. Bismillah muslimat yang dirahmati Allah. Ada orang macam tu. Bahkan ada yang ajaib lebih pada tu. Bini dia, do'alah dia buat benda ni semua. Ada. Yang lagi ajaib lah. <laughs> saya cerita di satu masjid satu kawan ni ya? kan dia main jumpa nak cerita tak cerita nak cerita tak cerita nak cerita tak cerita lama-lama cerita juga cerita sikit tak boleh tahan sebab air mata lah lelaki-lelaki tarik baju tunjuk belakang balong bekas kena tiba eh saya kata ada taruh pendatang asing tanpa dokumen kan? Kan? Kena hukum sebat ni. Tauan main nak cerita benda serius. Kita duduk buat lagu tu. Isteri tiba dah. Saya pertama kalilah jumpa benda ni. Tak pernah jumpa lagi. Saya kata dia merepek kan? Eh? Sungguh dia, tibai, lah lah. Bini dia tiba dah. Bagi dengan tali pindah dengan cah belakang hari satu hari ahad, tak boleh pergi mana kena basuh baju suami hari satu ahad, tak boleh pergi mana kena basuh baju, saya kata washing machine takkan, tak boleh beli, washing machine ada dia kata ada jenis baju nak kena basuh tangan dia kata karut sampai lagu ni karut lah dayus lah, sampai peringkat tu dayus dah bukan kata suami tak boleh tolong basuh baju tapi sampai kena balun dengan bini, ni dayus lah dan awak yang jadi macam ni saya malas nak bergaduh ni bukan nak bergaduh suami dia kena ada hebat dalam rumah tu dia kena ada hebat tapi taklah siapa ingkat mengada-ngada tapi dia kena ada hebat sebagai ketua rumah tangga final, day, final decision kita sahaja buat kita kena ada hebat tu kena ada dia tak boleh bagi kata putus kata putus ada kat kita Hebat tu kena ada. Ni sampai gas masak habis. Bini suruh oh dia pergi beli gas. Kena minta habis kat bini. Gaji masuk bank, kad bini pegang. Muslimin dan Muslimah yang dirahmati Allah. Islam tak suruh sampai macam tu lah. Islam tak suruh sampai macam tu. Muslimin dan Muslimah yang dirahmati Allah. Islam Baik, dia kata demikianlah perangai orang yang baik hati dan tiada sombong itu. Kita kalau ada tolak sok dalam rumah tangga. Ada benda kita tolong orang perempuan. Tetapi kita tolong dia tidak bermakna habis segala kuasa sebagai suami. Kita tak habis dah. Tolong atas dasar kita hidup satu keluarga. Ada hari aku tolong kamu, ada hari kamu tolong aku. Tidak bermakna bila aku tolong kamu, aku lemah segala-galanya. Sampai kamu boleh perintah aku dah. Bukan macam tu. Dan yang demikian itu disuruh syarak kita dan pimpinan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan umatnya sebagai tersebut dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi. Kata dia Adil Aswad bin Yazid radhiyallahu anhu qal qultu li Aisyah ayyu syai'in kana nabi sallallahu alaihi wasallam yasna'u idza dakhala baita diriwayatkan daripada Al-Aswad bin Yazid katanya aku tanya seorang daripada isteri Nabi SAW yang sangat dikasihnya tentang perangai Nabi SAW bagaimanakah pergaulan Nabi dengan ahli keluarganya apabila masuk ke rumah tuan, -tuan jadi Nabi ni jadi pemimpin ni orang nak tahu segala-galanya Nabi ni macam mana dia waktu di rumah macam mana Waktu dia main bercakap depan sahabat, nampak tertib, sopan, nampak sangat berakhlak, tinggi peribadi dan sebagainya, di rumah dia macam mana? Kita teringin juga nak tahu, kalau kita tengok satu orang nampak bagus, kita dengar satu orang penceramah motivasi, cakap punya baguslah cerita, kita bila isteri ibu nasihatkan kita, kita mau kata terima kasih, apa semua. Kita dengar-dengar juga, tapi kepala dia fikir, dia buat ke tak benda ni? Dia fikir nak betul. Dan manusia Sebagai manusia Kita duk fikir juga benda tu Cara dia bercakap ni Macam dia tak pernah berkelahi dengan bini Betul tak Jadi kita kadang-kadang Benda tu dia satu nakal juga Medus singgah di kepala kita Nanti suruh kita fikir Sahabat-sahabat Nabi pun Bila tengok Nabi SAW Macam ni punya penampilan dirinya Dengan peribadi tingginya dan sebagainya Ada di kalangan sahabat ni Pergi counter check. Pergi tanya isteri Nabi Nabi di rumah macam mana? Bukan tak percaya dekat Nabi. Tapi nak tahu lebih lagi. Nabi di rumah macam mana? Cengihkah? Tegaskah dia ni? Sampai tak boleh tolak ansokkah? Macam manakah? Nak tahu juga Nabi ni dia dengan isteri dia macam mana? Sampai tak bisa melawak langsungkah? Nabi dengan anak-anak macam mana? Kira duduk tempit jerukah sahajakah? Nabi ni orang macam mana? Kalau di rumah Nabi ni macam mana? Sahabat piti tanya Aisyah. radhiyallahu anha. Maka kata sahabat ni kepada Aisyah, "Ya Aisyah, apakah sesuatu yang Nabi SAW alaihi perbuat apabila masuk dia ke rumahnya?" Aswat ni, ditanya Aisyah. Dia kata, "Wahai Aisyah, dia kata Nabi bila balik ke rumah dia buat apa selalu?" Bila didengar oleh Aisyah akan tanya al aswat itu, lalu dijawab oleh Aisyah, "Qala kana yakunu fi mihnati ahlihi, fa idha hadaratis salat qama fa sallaha." Jawab Aisyah radhiyallahu anha, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila masuk ke rumahnya. Didapati akan dia, yakni akan Nabi itu, mengerjakan kerja ahli keluarganya. Seperti perak susu kambing, duduk membuang apa-apa yang kena pada pakaian, menyapu sampah di rumah dan sebagainya. Maka apabila hadir waktu semayang, Yaani dengar orang bang maka ia pun bangun meninggalkan kerja yang diperbuatnya itu lalu keluahlah Nabi pergi semায়ang di masjid. itu Nabi. Bila balik rumah apa kerja hak Nabi boleh tolong Nabi tolong. orang susu kambing Nabi buat. Nabi sallallahu alaihi wasallam ada hadis lain cerita kata baju koyak Nabi tampung sendiri. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah hadis banyak menceritakan tentang dia biasa buat kerja bantu, kerja kerja rumah, sapu sampah dan sebagainya. Oh setengah orang balik jodoh aja. Sampai sampai balik ni apa ni rumah macam tongkang pecah hancur saja. ke kerja rumah uang uang hilang. Lebih pada ambulan bunyi dalam rumah. Tolong tak tolong? Oh, tak mau macam ni lah. Menyalahi macam mana yang dibuat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kan ha, ni dia kata apa tadi ni dia kata membuang apa-apa yang kena pada pakaian kita turun pi padang ni, balik mai rumah seluang penuh semutuk kan apa salahnya buang sendiri semutuk tu duduk atas bangku sandak melenggak tu asak keluar ko hidung ko telinga ni seraka pagi orang mai duk buang semutuk kaki pula oi macam maharaja apa lagi kan orang tu tuan eh? yang ni yang kaca kita tak ikut perangai Nabi sallallahu alaihi wasallam begitu. kata dia hai sekalian saudaraku, apabila kita dengar hadis ini, dia kata, maka taulah kita bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam seorang yang tidak besar diri. Nabi ni satu orang manusia yang tak besar diri. Dan tiada memilih kerja yang tinggi dan kerja yang mulia semata-mata. Nabi ni dia bukan nak pilih kerja elok-elok saja. Kerja hak biasa pun dia buat kerja orang pandang rendah pun Nabi buat dan tiada menanti kuli dan khadam pada apa yang patut dikerjakan dengan sendirinya Nabi dia tak tunggu kuli dan khadam buat hak mana dia boleh buat, dia buat maka jadilah kelakuan Nabi SAW yang demikian itu ikutan bagi umatnya maka jadilah kita menurutnya diberi taufik kiranya oleh Allah kepada kita yang menurutnya kata At-Tirmizi ini hadis hasan lagi sahih tajuk baru dia kata maja'afil musasah eh debak yang datang pada menyatakan hadis dia ada yang dia suah kepin bila betul kita pegang dia betul betul kita pun jadi eh, pegang bagi kemas sikit oh. ukhuwah Islamiah ni persaudaraan Islam ni Pegang suah lepiang bila betul kita pegang lagu biasalah kita pegang, -pegang dia dok lepiang tu berasa lagu sakit kat tangan dia ni kita jadi bersalah belalah ada yang legu suara, legu duduk korek tangan buatlah yang ni pun satu pesen mana yang saya pun tak tahu macam-macam kan hal lain sebelah lagi ni dah kira lah ada yang suar sini-sini pegang kepala buatlah bila salam ni ya, sini naik belakang bila salam ni eh asal macam tu punya pesen ada yang pegang ketiak ada yang pegang pusat ada yang macam-macam kan kita tengok ni legu mana cerita dalam agama kita ni dia kata maka perbuatan yang demikian itu disuruh oleh syara kita kerana mendatangkan perkasihan dan bersayang-sayang dan berjinak-jinak hati. Salam ni tuan-tuan, dia punya karan tu. Karan tu. Bila kita salam, kita pegang tangan dia dua-dua belah, lepas tu kita tengok muka dia, dia tengok muka kita. Disitulah terjalinnya ukuwah Islam. Tentu, dia ikat. Dia ikat, raf kata kita rasa dia sedara kita. Dia dengan kita tak ada benda tak elok dalam hati. Ini hikmah di sebalik bersalam ni. Dia kata, dan Allah Subhanahu SWT ampun akan dosa orang yang berbuat demikian itu. Dosa yang ada antara kita dengan kawan yang kita salam tu, kalau sekiranya dosa tu melibatkan dosa kecil, luruh masa salam tu. Luruh dosa-dosa kecil ni kita ada ingat tak elok kat dia kita duduk buruk sangka kat dia kita ada sikit-sikit tu bersergai dalam hati kita dengan dia bila salam tu pegang erat kita tengok dia, dia tengok kita kita senyum kat dia, dia senyum kat kita dosa kecil luruh je tu begitu dan bermula dalil suruh yang demikian itu ialah sabda nabi dia adalah hadis-hadisnya satu daripada hadisnya dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidhi, maksudnya banyak hadis yang cerita tentang kelebihan benda ni kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala kana an-nabi sallallahu alayhi wa sallam idha staqbala furajul fasafahu la yanziu yadahu min yadihi hatta yakuna ar-rajul alladhi yanzih diriwayah kadiba sahabat nabiy sahabat Nabi wa sallam nama dia Anas bin Malik radhiyallahu anhu kata dia adalah nabi sallallahu alaihi wasallam apabila jumpa dengan dia oleh seorang lelaki-lelaki dalam masjid ataupun lainnya seorang lelaki-lelaki dia kata kan maknanya tak suruhlah kita ni hidup salam dengan orang, orang perempuan nabi sallallahu alaihi wasallam bila jumpa dengan seorang lelaki-lelaki di masjid maka berjabat tangan nabi dengan dia tidak ditanggalkan tangan itu daripada tangan laki-laki tadi. Nabi tak lepas tangan yang dia salam tadi. Sehinggalah adalah laki-laki itu yang menanggalkan tangannya lebih dahulu. Oh Nabi macam tu. Bila salam tu, Nabi tak lepas. Sampailah kau untuk lepas dulu baru Nabi lepas. Bahkan kalau pakai tak mahu lepas pun susah juga. <tuh> <tuh> kan? Jadi dia ni aku tak mau lepas tunggu kontol lepas kontol aku tak mau lepas duk tunggu kau ni orang lain pakai tak payah dalam pakai <laughs> duk lekas karan dua tu maksudnya pada pada kadar masa yang menakaboh begitu dan jangan dalam terih cabut dah maksudnya begitu pegang sah tengok okay. kerana sifat melarikan tangan dengan cepat dan mencabutnya dengan lekah pada waktu berjabat tangan itu adalah sifat orang tersebut begitu orang sombong dah salam ni bagi sikit-sikit macam tu orang kata sampai tak boleh pegang lama tangan dia kan tepuh sikit tarik tepuh sikit tarik nampak dia kata ada ciri-ciri takabut ciri-ciri sombong tu ada begitu melainkan melarikan tangan itu kerana jangan orang cium ha. ni dalam orang nak cium dia tarik pasal apa pasal takut kita dihinggal perasaan anak mudu bila orang salam duk tunjuk hormat kita lebih-lebih cium tangan takut takut diri orang yang kena cium tangan tu takut cak lagi mai dalam diri dia berasa dia ni lagu mana ka biskut marie kembang lagu tu tak maulah kalau nampak ada tanda-tanda nak jadi macam tu susah begitu tapi dia ada dalam hadis lain sahabat-sahabat salam nabi cium tangan dan nabi menganjurkan kita cium tangan orang-orang yang tertentu seperti mak bapa kita dan sebagainya jadi so dia bukan larang. Cuma dia takut benda ni menjadi orang yang kena tu jadi ujung. Jadi berasa, sorang-sorang dia berasa yang boleh merasakan ibadat dia. Begitu. Maka iaitu tidak mengapa. Kalau dia nak jaga diri dia daripada benda tu, itu tidak mengapa. Saya pernah cerita Imam Malik. Imam Malik. Imam Malik. Dia paling tak suka orang main duduk kerumun nak bersalam dengan dia. Dia tak suka. Bukan dia tak suka salam. Kerana bersalam itu sunnah Rasulullah. Imam Malik ni lebih-lebih lagi lah faham benda ni. Tapi dia takut. Dia takut bila semua duduk sobor main kat dia nak salam. Dia takut. Dia jaga diri dia. Dia takut sekali lagi. Perasaan ni tuan-tuan. Iblik syaitan ni dia duduk panah main. Dia, rap, dia singgah dalam hati tu. Dia, dia tak mau benda-benda macam tu orang tanya dia wahai imam bagaimana kamu ni duduk lari daripada orang apa dia jawab dia kata sesungguhnya yang selalu dikerumuni oleh lalat itu ialah bangkai dia kata. dia kata macam tu maksud dia apa maksud dia bila orang duduk kumun tunjuk kata orang duduk hormat sangat duduk sanjung takut kukuk -kuk sekali lagi kita tu rosak kita bila rosak jadi macam bangkai bagi tak kiasan tu tinggi oh, dia jaga diri sampai macam tu begitu dan kata Anas bin Malik lagi, ولا يصرف وجهه عن وجهه حتى يكون الرجل هو الذي يصرف. Dan tiada memaling Nabi akan mukanya daripada muka orang yang berjumpa dengan dia, sehingga adalah laki-laki itu ialah yang memalingkan mukanya dulu daripada Nabi. Nabi ini dia tak tunjuk, tengok orang paling keren dia tak tunjuk, lalu dia tak mahu takut orang beraksihat. Susah hati bila Nabi buat macam tu. Tapi Nabi biasa buat macam tu. Kita pernah cerita di masjid ni dulu tentang kisah sahabat yang bernama Ka'ab bin Malik. Ka'ab. Ka'ab bin Malik yang tidak turun dalam perang tabuk. Dia tak turun dalam perang tabuk. Dia tak turun perang tabuk kerana dia ni jenis. Dia jenis lambat. Buat kerja jenis lambat. Orang nak turun ni, pagi-pagi gelak-gelak orang dah turun dah. Dia jenis lambat ada dah Nabi dan tentera dah turun pergi dengan sahabat-sahabat yang turun dalam perang tabung ni semua dah pergi dah oh, tak ada dah kena tinggal maka dia tak pergi bukan kerana nak lari diri daripada nak turut pergi perang dah. tapi kerana tu kerana memang silap dia lah dia ni satu orang yang slow buat kerja slow sikit maka kena tinggal dengan rombongan nak pergi perang bila Nabi balik daripada perang tabung dia ni susah hati ni Duk tunggu hari Nabi balik ni susah hati susah hati apa dia nak pergi habang dekat Nabi Alasan apa dia nak bagi dekat Nabi sebab tak turun pergi perang. Susah hati sampai macam tu. Bila Nabi balik, 80 orang yang tak pergi ni bukan dia sorang. 80 orang dia yang ke-80. Dia tunggu last kali. Orang lagi sorang-sorang bagi macam-macam alasan. Lah. Senak perut lah hari tu macam-macam. Ceritalah kan. Senak perut saya ni anak tak sihat lah apa macam-macam alasan. Sampai dekat dia, dia pun duduk fikir sementara nak sampai giliang, dia Apa dia nak kata ke Nabi? Dia kata cakap tu, teranglah. Sampai depan Nabi, dia kata, Ya Rasulullah, saya ni bukan ada pasal apa. Dia kata, saya memang sehat, saya tak ada masalah apa, -apa masalah tu. Cumanya saya terlambat. Bila saya turun, rombongan tuan dah habis dati lah. Saya berasa sangat menyesailah kerana cuai saya ni. Nabi pula dengar-dengar macam tu Nabi rasa terkilan juga. Dah datang dah kata kami nak pergi. Pasal apa yang nak buatlah. Nabi macam terkilan. Nabi kata kepada hang pergi baliklah tunggu sampai Allah turun keputusan dia. Kamu salah atau betul. Nabi kata aku tak mau kata apa. Tuan-tuan 40 hari Nabi tak cakap dengan dia, Nabi tak sembang dengan dia, jumpa Nabi-nabi beralih muka kelahi. Ini dicerita dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jumpa Nabi, Nabi beralih ke lain. Nabi tunjuk Nabi tak suka pasal tak ikut pergi berperang sama dengan tentera yang turun dalam perang Tabuk. Kemudian Nabi bagitau pula kepada isteri dia, jauh diri kamu daripada suami kamu Ka'ab. Kemudian baru turun ayat mengampunkan orang-orang yang tidak ikut pergi berperang ni sedangkan dia pada masa menhijrah daripada Mekah ke Madinah. Bila turun ayat tu, ayat tu turun lepas semayang subuh. Nabi pun memang duduk tunggu ayat tu. Nabi bukan benci dekat dia. Cuma Nabi nak tunggu Allah nak kata apa dengan dia ni. Turun ayat, kata Allah ampunkan dia ni. Nabi lepas semayang subuh. Turun habak dekat sahabat dia. Pih habak dekat Allah ampunkan dia. Berlari sahabat ni sambil menangis. Pih tahu dekat dia. Allah sudah turun ayat. Kamu diampunkan dosa oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi dia sebut. Tengok pelari muka, tapi hanya dalam kisah-kisah yang tertentu, bukan biasa bagi Nabi benda macam, ini. gitu. Masalah dia kita berjabat tangan dengan lekah memaling muka itu tidak bagus perangnya kita. Yang demikian itu dalil daripada Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam tidak buat yang demikian. Seperti tersebut dalam sepotong hadis dalam masalah itu. Kerana orang yang lekah memaling muka berada ke tempat lain itu adalah alamat tidak berat, tidak berat, dan kurang mulia di hati orang yang berpaling itu. Bila salam kau oh salam ni mau tak mau ni orang fahamlah. Nah, ha? tak berat dalam hati. Tak berat. Dan tidak ada mulia di hati, tak ada respect kepada orang tu. Kalau dia salam dengan orang apa abang, dia tunduk pula sikit badan, itu ada hormat. Tapi kalau dia salam ke sini duk salam muka duk tengok sini, fahamlah. Maknanya tidak ada hormat. Tentunya kita kalau pergi rumah orang orang rumah buat macam tu kan kita salah kita muka tengok telik rasa aku mana ayam tak minum dah ayam tak minum dah kita main abang hajat kita ajak, kata ni saya pun minta maaf lah saya ganggu saya main ni kanal ni berita-berita minta maaf lah saya ganggu Assalamualaikum. ikut minta balik kalau dia bancuh ayam mana aku rasa tawah kan tak hebat salah boleh tengok muka kelain tu ampuh tak ramana sangat kan kita tak boleh kita rasa sensitif sangat orang oh, buat macam tu ke kita macam tu juga orang kalau kita buat ke orang. Kalau orang buat macam tu kat kita, kita rasa tak. Macam tu lah kalau kita buat ke orang. Orang tak suka juga. Ah, Islam ajak kita macam tu. Dan bukankah ia ambil endah kepadanya supaya bertanya-tanya al dan bermesrah-mesrah sebentar sekejap. Dia kata itu menunjukkan orang tu tak ada masa nak, nak layan kita. Terusahlah. Kita faham dengan kerana itu tidak menjadi kepujian jumpaan yang demikian itu. Dengan kerana itu jumpa tu pun dah tak jadi elok dah. Zumbillah jadi zumbillah. Kita pergi di rumah dia kita ingat dia beradik. Dia duduk kelompok, kita ingat kau adik beradik, kita pun ada hal di kelompok anak nak terima ijazah apa ke, ingat nak pergi tumpang tidur rumah dia. habang dulu kata nak pergi tumpang tidur rumah dia, dia pun kata okey. Kita pergi rumah dia, kita sampai waktu turun nak beg nak pergi tu ni waktu turunlah waktu ronda apa semua masuk sahaja satu dengar bunyi duk tengkak dia dua lelaki bini di dapung dengar ke telinga kita dengar ke telinga kita duduk tengkak lelaki bini di dapung kita adik beradik belah suami ni bunyi hak bini ni kata panggil adik beradik hang main semua bunyi lagu tu main di telinga kita kita pumbang betul betul radio kah <lian> Tak ya saat ni kok radio bunyi kita duduk sangka kata tu aku mah dengar begitu dengar sahlah memang seorang dia buat baik muka tu nak balik dalam kereta buat nak balik pelan-pelan dalam kereta biar dia keluar main tadi dia buat muka mana balik kat kita eh dia kata mana baik mana eh baik apa tak buat turun pun tak patah buat turun dah tadi ni kan tak buat turun lah, kata. dah kata kami pun sebenarnya nak pergi seremban no? kata, nak pergi tidur rumah apa -apa. tak bila apa, -apa pun keluar lah kalau gagah duduk juga apa sumbina, lah. sumbina. Lah nak duduk macam mana kita sampai-sampai tengkar dah di lapor nak makan nasi macam mana sekali lagi nak tidur macam mana tak lagi kita berasa tidak orang buat macam tu kat kita macam tu lah kita jangan buat ke orang pasal apa macam mana kita terasa hati macam tu orang terasa hati And Islam ni sampai benda macam ni dia jaga benda macam ni dia jaga takkan benda yang kecil-kecil macam ni dia jaga benda besar Islam tak jaga benda yang kecil-kecil macam ni pun Islam jaga apatah lagi benda besar-besar Islam sangat-sangat jaga Begitu. dia kata melainkan kerana ada satu pekerjaan yang perlu dan lazim lekas berhadapnya melainkanlah kita ni kalut kita ada hal nak kena apakah semua tak bolehlah kita nak layan salam semua orang tak boleh, kita ada hal nak kena buat asal lagi, maka iaitu lebih beradabnya minta uzok kepada orang yang dipalingkan diri daripadanya, habis dia minta maaf lah. saya tak lagi nak kena apa-apa, minta maaf banyak-banyak Islam suruh kita jaga hati sampai macam tu. Dan kata Anas lagi, "Walam yura muqaddiman rukbatayhi baina yaday jalisillah." Dan tiada pernah dilihat terbuka dua ujung lutut Nabi sallallahu alaihi wasallam itu di hadapan orang-orang yang duduk sortanya. Tak ada siapa pernah tengok lutut Nabi. Macam kita lah tuan-tuan habis-habis mengaji masjid ni turun-turun singgah kedai Tom Yam duduk sembang tu kain tarik naik ni nampak nampak apa-apa Ya Allah baru balik masjid pergi buat kelakor dulu tu ha, duduk tunggu lembu makan rumput tu dah kata lah yang tu kan okay, kain tu memang pegang balik belakang ni tarik naik kan tarik naik belakang tu orang duduk lalu tengok eh Pak Haji ni kata nampak habis benda-benda yang tak patut nampak tak. Kadang orang ni dia jadi biasa macam tu Dia jadi biasa, dia hangat, tak puncak, dia tak boleh Dia tu pakai sentung labuh ni, dia tak boleh Dia gagah duk ni Kalau dalam masjid ni pun kalau boleh Dia nak jelak naik berpaha ni Kalau boleh, tapi dalam masjid dia jaga jugalah Dia turun-turun masjid dia buat Nabi, yang kata Nabi Muhammad ni Nabi SAW Siapa pun tak pernah tengok lutut Nabi tidak pernah Nabi duduk, tarik kain naik sampai kepala parah lutut. Tak pernah Nabi buat macam tu. Begitu. Kata Akhir Mizi, ini hadis dari. Masalah, dia kata duduk dengan terbuka lutut di hadapan orang itu satu adat yang tidak baik. Dia kata. Dia tarik kain naik sampai ke lutut ni tak baik. Jikalau seorang itu memakai kain cokeng sekalipun. Dia kata kain cokeng ni kain plekat kita pakai ni lah. Ha? Kalau pakai kain plekat sekalipun, dia tarik naik sampai ke lutut tu tak elok. Ada orang pakai seluar nak ambil ayat semayang. Dia stintin seluar naik sampai atas pada lutut. Nak ambil ayat semayang. Ya Allah. Enggak tak mau macam tu. Kerana yang demikian tu membawa kepada kurang adab dan kurang malu. Oh, yang buat macam tu, orang ni kurang adab, kurang malu. Kerana dua lutut itu sungguh pun ia bukan aurat. Tetapi dia penyempurnaan bagi menutup aurat. Kita pusat sampai lutut. Jadi kalau tarik ke naik sampai parah lutut tu kira belum aurat lagi. Tapi tutup aurat yang sempurna ialah sampai kepala lutut tu tutup. Begitu. Maka menutup aurat itu wajib. Dan tiap-tiap yang menyempurnakan benda wajib itu, nesayah wajib ditutup. Begitu. Jadi makna dia apa? Lutut kena tutup. Macam tu. Hmm? Maka seorang yang menurut cara hukum Islam dan beradab dengan adab itu memelihara ia akan dirinya daripada perkara ini supaya dapat pahala ia dengan niat meninggalkan yang haram. Dan turut sebagaimana perbuatan Nabi SAW, seperti yang tersebut adalah hadis pada masa Allah itu tadi. Siapa yang jaga dengan niat nak pelihara hukum, dan dengan niat nak ikut sunnah Nabi SAW, maka sesungguhnya orang ni adalah orang-orang yang takuji dalam ugama. Sekiranya kita baca, dia kata, Bap maja'a fi khasil muhtal wa wa'azabi. Itu e, bab yang datang pada menyatakan hadis yang menunjukkan telan bumi akan orang yang sombong dan azabnya. Pernah jadi satu masa dulu orang sombong. Keluar daripada rumah dalam keadaan sombong, Allah perintahkan bumi telan dia. Nabi sebut benda ni. di dalam hadis dia. Ketahuilah saudaraku, orang yang sombong itu ialah orang yang besar diri maka keterangan dan masalah orang yang besak diri itu telah lalu diterangkan beberapa masalah di dalam bab, dalam juzuk yang ke-12 bagi wahrul mazik maka di sini diterangkan lagi tambahan aceh yang lalu itu sungguh pun orang yang sombong itu ialah orang yang menunjukkan kerah diri dengan sebab memandang diri cukup kuasa dan memandang orang lain lemah ataupun memandang diri lebih baik, memandang orang lain tidak baik atau memandang dia akan diri dia kaya dan cukup rupa pakaian dan cukup gaya dan semua orang lain miskin tidak mempunyai daya dan lain daripada yang demikian itu maka apabila seseorang itu yang demikian maka ialah orang yang dihinggap oleh sombong siapa berasa dia kaya berasa orang lain semua miskin itu sombong siapa berasa dia sega orang lain semua huduh itu sombong Sapa berasa dialah ilmu paling banyak, orang lain semua jahil, bodoh, tak kerti apa, itu sombong. Macam itulah cerita dia, siapa berasa diri dia lebih pada orang lain, orang lain sebab kekurangan, itu sombong. Ini dia kata adalah penyakit yang tak elok kita biar ada dalam diri kita. Maka hendaklah ingat-ingat bahwasanya segala pandangan yang tersebut, ya, yakni segala perasaan dalam diri tadi ini, semuanya adalah pandangan bohong dan pandangan tipu daya syaitan semata-mata kita kalau kita rasa kita ni pandai dengan ada lagi orang lagi pandai pada kita ada ada kalau kita rasa kita ni kaya ada lagi orang yang lebih kaya pada kita tak boleh tak boleh ada perasaan tu sebab kita tak tahu ada lagi orang yang lebih dari pada kita begitu dan berlaku sebarang kehendaknya kerana yang sebenar-benar kaya dan cukup semua padanya itu ialah Allah jua Betul-betul kaya ni Allah dah. Tak ada orang boleh tim kekayaan Allah. Dan yang cukup kuasa, yang cukup gagah dan berlaku sebarang kehendak ialah Allah yang Maha Esa. Tuhan sahaja kalau dia nak apa pun jadi. Nama kata manusia tak semua benda yang dia nak boleh jadi. Dia tak mau sakit, tapi Tuhan bagi sakitkan dia. Dia tak boleh buang sakit daripada diri dia. Nama kata manusia, ada benda yang dia nak, dia tak dapat. Ada benda yang dia nak, dia tak dapat. Tuhan bagi kaya, Tuhan bagi pangkat, Tuhan bagi kedudukan, Tuhan bagi macam-macam Tuhan bagi kat dia. Tuhan tak bagi ketenangan dekat dia. Tak tenang. Tak tenang. Nak hidup makan ubat, nak buat kerja, kena makan ubat. Kira hidup makan ubat, tak makasih. Oh, ada orang tu tak menyenangkan. Dia nak buat kerja ni dia tak awe bagi mengantuk sebab kerja ni nak kena siap juga makan ubat tak awe bagi mengantuk makan pro pro dok lepas ubat masuk dalam perut Dah habis siap kerja dia tak mau tidur pula dah nak kena makan ubat pula bagi tidur tolai pula secak lagi baru boleh tidur tenang mai kok no, orang macam ni kan nak cari macam kita ni dok mengaji pun boleh lelak lagi tenang tenteram <laughs> kan okay. tenang tenteram Ni, dalam duk ramai hangat ni, Lena boleh lagi. Nampak ketenangan pada muka Lena. <laughs> ya, macam tu. Dan lain daripadanya, manusia ni ada benda yang dia tak dapat, kan. Dia kalau boleh, masa mengaji ni, tak maulah Lena, kan. Dia main, dia pun main nak mengaji. Kau kan main nak Lena. Main nak mengaji, tapi apa akan daya, kan. Tak, Lena. tu lemah kita lah, kan. Lemah kita, begitu. Baik, kita semuanya lemah dan ba'ah serta tiada boleh berkuasa apa-apa satu. Tak boleh. Kita ni lemah sangat. Lemah sangat kita ni. Sikit saja lari daripada no parking raita tepi jalan raita api no. Lari main tadi kena hujan jiki. Balik malam ni berosin. Berosin, berosin, berosin, dengar semua. Punya koman kita ni. Punya koman kita ni. Sikit tu saja kena. Habislah. Begitu. Dan hamba yang memandang seperti yang tersebut itu dia tak dapat melengkapi rosak atas dirinya. Siapa yang dok berasa dia lebih dia kuat dia dia hebat dia segala-galanya ini adalah orang yang dosa. Bahkan dapat dosa. Ia dan tiadalah Allah Subhanahu Wa Taala suka kepada orang yang sombong itu. Sebagai firman Allah Inna Allahalayyhi bu mankana mukhtal dan fakura. Bahwasanya Allah Taala tidak suka ia akan orang yang ada ia sombong diri buat kerah dan buat meguh dirinya Tuhan tak suka orang macam ni Tuhan tak suka orang yang buat sombong buat ker Tuhan tak suka orang macam ni Dan telah datang khabar sebagaimana dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi kata dia an Abdullah bin Amr An Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qan kharaja rajulun mimman kana qablakum fi hullah lahu yahtalu fiha Fa amara Allahul Ardh fa akhazathu fahuwa yatajaljalu fiha atau qala yatalajlaju fiha ila yaumil qiyamah maksudnya diriwayatkan daripada seorang sahabat nabi sallallahu alaihi wasallam nama dia Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu bahwasanya nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda ia telah keluar seorang lelaki daripada orang yang beragama dahulu daripada agama kamu yakni dahulu daripada islam Nabi cerita kat sahabat Nabi kata dulu Satu masa dulu Ada satu orang laki-laki Daripada Kumpulan orang yang agama lain daripada kita Satu masa dulu Ada jadi Keluar laki-laki itu Dengan pakaian yang bagus baginya Keluar pakai hebat-hebat Pakai dalam rupa bermegah-megah Hal keadaannya menunjuk ia akan sombongnya Keluar dahlah pakai hebat-hebat Tunjuk sombong dekat orang buat kerah atas muka bumi ini tunjuk yang dia ni jenis tak heran ke orang tunjuk macam tu maka disuruh Allah subhanahu wa ta'ala akan bumi telan akan dia maka bumi pun menjunjung sebagaimana perintah Tuhan itu maka ia pun yakni bumi pun lalu menelannya, maka jadilah laki-laki itu tenggelam dia di dalam bumi itu Sabda Nabi jadilah ia yakni laki-laki itu terkapai-kapai di dalam bumi itu sehingga hari kiamat kata' termilih ini hadis sahib. Itu dia. Tuhan. Ha? Nabi Wasallam cerita takkan Nabi bohong kat kita. Tuhan. Maknanya apa tuan-tuan? Maknanya Tuhan biasa ambil tindakan kepada orang sombong. Tuhan biasa. Oleh kerana Tuhan dah biasa ambil tindakan kepada orang yang sombong, maka tidak mustahil bagi Tuhan untuk ambil tindakan lagi sekali kepada orang yang juga sombong pada hari ini. Jangan sampai. Jangan sampai tindakan itu kena ketiga. Jangan sampai. Tentu dengar cerita Kamal At-Tuf, apa jadi kat dia? Bumi tak mau terima mayat dia. Terantun tunjuk. sekali-sekali dia tunjuk, sekali-sekali. Dan -sekali. hak cerita di Madinah dulu, hak cerita orang kaya apa di Madinah dulu, hak gempar keluar dalam surah Abah Madin, surah Abah Saudi keluar muka depan. Cerita Al-Uqubah tajuk dia Al-Uqubah li Tariq Salah. Mushahab Headline surat abang Saudi. Takkan surat abang Saudi nak buhung? Al-Qubaf litarik salat besar itu. Balasan yang kena ke atas orang yang tinggal semaya. Mati, semayang di masjid Nabawi, mayak dia. Bawa pergi sampai ke Qubung, dekat bakat. Bakat Al-Gharqab, bawa pergi sana nak ke bumi. Baru dia nak bubuh, tu tiba-tiba muncul maya satu. Dia sebut ulang kan? Muncul mayat daripada liang tu, rak kata sambang, dia lilik lilik, lilik dia rentak masuk hilang. Dengan mayat, dengan ulang tu sekali. Kena dengan surat abang. Berita di Malaysia ni pun ambil berdasarkan daripada surat abang Saudi ni, oh, masuk pula dalam berita di Malaysia ni, dalam mestika dan apa semua, buat keluhan cerita ni. Baik. Takkan dia ni seorang teruk sangat Tak semayang sampai lagi Berapa ramai orang tak semayang Pasal apa tak kena kita, kita kata lebih betul Sebab Tuhan dia nak tunjuk Bukan dia tunjuk kat semua orang Dia tunjuk satu pengajaran kepada semua Kita takut tu hak dia nak tunjuk satu tu Kita takut kenalkah ke kita no. Bukan kena kat tu kenalkan semua orang Takut hak satu tu Hak satu Hak nak dijadikan satu kes contoh kepada orang ramai ni kita takut hak satu tu pupuk kata kena kita. Ya Allah, tuan-tuan, anak-anak pinak keluarga menanggung fitnah yang menimpa kita. Anak pinak isteri anak-anak ni keturunan mak pak kita kalau ada lagi adik abang kita menanggung fitnah aduk. Abang dia tu rajut ni. Adik kena fitnah. Pak budak ni rajut ni. Tuan-tuan jangan jangan sampai Allah subhanahu wa ta'ala diambil satu tindakan tindakan itu kena ke kita jangan jadi jaga diri masing-masing saya pesan diri saya pesan kepada tuan-tuan semua ayat Quran hadis Nabi jangan buat main-main ayat Quran hadis Nabi jangan buat main-main benda yang Allah sebut dalam Quran benda yang Nabi sebut dalam hadis-hadis Sahih dia jangan buat main-main Jangan kata tak sesuai Jangan kata tak tak layak Jangan kata tak guna Jangan kata zalim jang, Jangan kata tak elok Kepada ayat Quran dan hadis Nabi Salallahu alaihi wa Kerana dengan kata begitu Kita mengundang Murka Allah subhanahu wa ta'ala maik ke kita Kita takut murka Allah tu Menyebabkan kita dan keluarga kita Menanggung sesai Sampai bila-bila Kita -bila. kena ingat di hari akhirat esok yang ada hanyalah golongan yang menyesal hari akhirat esok Nabi kata hak ada di, di padang masyar tu hak ada dalam syurga tu hak ada dalam neraka tu semua golongan menyesal orang baik menyesal kerana dia tak buat banyak kebaikan menyesal dia dah jadi ahlul jannah dah dah jadi ahli syurga dah jadi ahli syurga pun menyesai lagi menyesai pasal apa? menyesai dia kata kalaulah dulu aku buat lebih lagi tentu Allah balas kat aku lebih baik daripada ni menyesai juga dia duduk berasa aku dulu relax banyak lagi aku dulu duduk rehat banyak lagi banyak lagi benda yang aku boleh buat tapi dulu aku tak buat walaupun dia dah duduk di syurga dia rasa menyesai lagi kerana tak buat lebih daripada hak dia buat dulu Apatah lagi orang yang duduk di neraka Apatah lagi orang yang duduk di neraka Menyesai dia Allah sahaja yang faham Jangan jadi orang yang menyesai nah, Kita cuba sedaya upaya Dekat mana kita boleh buat Kita buat Lepas pada tu kita bertawarkan kepada Allah Kita dah buat yang termampu kita buat kita harap Allah subhanahu wa ta'ala terima kebaikan yang kita buat ni. Kita harap Allah bantu kita untuk ikhlas dalam amal-amal Islam yang kita buat ni. Memudahkan Allah bagi tawfiq dan hidayah kepada kita semua. Lepas ini kita masuk, sombong pada berjalan itu dimurka Allah. Jalan cara sombong pun Allah murka. Nah, yang baik itu daripada Allah, yang tidak baik silap saya. Kita tanggung dengan paslih kafarah dan surah kebaikan. Alhamdulillah. اللهم صل على محمد في الأولين والآخرين السلم رضي الله تبارك وتعالى عن سادتنا أصحاب سيدنا رسول الله أجمعين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدني يوافي نعمه وجهاته مجيدة يا ربنا لك الحمد كما ينبغي جلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك رضينا لله رب وبالإسلام دينا وبمحمد النبي ورسوله. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فحم النبيين بجاهقات المرسلين. اللهم في الدين وعلمنا التأويل واهدنا سرافة المستقيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا السباع.